Hej och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms när radio på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 13 februari 2010 klockan 14.00 med repriser följande söndag klockan 09.00 och på torsdag den 18 februari klockan 20.30. Jag heter Arnold Boström. Framför mig har jag sidan 10 från DN den första februari år. Hela sidan behandlar SVTs partiledardebatt. Och det var en debatt där många med anledning av Sverigedemokraternas höga opinionssiffror ansåg att även vi borde fått vara med. Men det alldeles för tydliga skälet att så inte blev fallet är ju då att man gjort bedömningen att det här skulle ytterligare stärka vårt parti i opinionen. Ja, den övergripande rubriken lyder så här. Väljarna fick få besked. Och där avslutar Henrik Brors på detta sätt. Däremot verkade samtliga sju vara ens om en sak. Att de inte vill prata om I en omsvängning sedan i höstas då framförallt Mona Salin, talade mycket om hur blocken ska förhålla sig till det partiet. Nu anklagade istället kodeledaren Göran Hägglund. Med instämmande av andra medierna för att ha bidragit till SDs uppgång i opinionsmätningarna. Mats J. Larsson har med lika stor textmassa lyckats få med samma sak två gånger. Under rubriken Mest strid om jobb och skatt avslutar han så här. Integrationspolitiken och Sverigedemokraternas framgångar i opinionsmätningarna togs upp av programledarna kd Jörn Göran Hägglund beskyllde medierna för att ha gett SD för mycket uppmärksamhet. Sjukskrivningen har blivit annat stort än i debatten. Och under rubriken Salin hoppas på Wallström så avslutar han på det här sättet. Han, det vill säga Reinfeldt, höll med kd Göran Hägglund som beskylde Sverigedemokraternas framgångar på medierna. Om ni slutar ständigt referera till Sverigedemokraterna så tror jag att intresset kommer att mattas. Ja, man kan ju i det här läget ställa sig frågan. Kommer medier att uppfylla den önskan då när det gäller Sverigedemokraterna som riksdagspartierna har? Det är så att medierna brukar ju inte alltid gå i maktens ledspår. Vi kan ju faktiskt notera hur man emellanåt behandlat Toblerone, kontokort, flygresor, hemhjälp, sexköp, fylleri med mera när representanter för riksdagspartierna gjort bort sig. Men i det här fallet så har ju tydligen media och den politiska makten ett gemensamt intresse att förhindra att Sverigedemokraterna tar sig in i riksdagen. Ja, vi får väl avvakta. Vårt parti har ju nått framgångar oavsett hur vi behandlas i media. Och vi kan säkert se fram emot en liknande utveckling när vi väl kommer till valdagen. Men eh, om vi hamnar i en medveten mediaskugga så har vi ju våra gamla vanliga beprövade metoder att ta till. Så att möta väljarna som man ofta hör även andra säger på gator och torg. Och jag kan ju notera att även förra året visade sig att där vi delat flygblad och tidningar till hushållen så har vi oftast betydligt bättre valresultat än där vi inte gjort det. Jag kan bara ta ett exempel från min egen kommun Huddinge och det gäller då Europaparlamentsvalet som i och för sig blev en stor besvikelse för mig men i ett valdistrikt där vi på grund av portkoder inte haft någon utdelning under många år och ja, normalt knappast nått upp till 2% fick vi nu över 5% efter att vi kunnat dela ut vår valfolder. dessutom så har vi ju nu genom internet möjligheter som aldrig tidigare att nå ut till väljarna med vår egen information våra lokala hemsidor är väl i dagsläget något eftersatta då, men efter den årsmötesperiod och kandidatvärvning som vi alla i partiet håller på med nu, så kommer hemsidorna i länet att få absolut högsta prioritet. Ja, jag har plockat fram Jimmy Åkessons veckobrev för vecka fyra och där finns ett om som behandlar den här tv-debatten. Så här skriver man Om att prata om men inte med I söndagskvällens partiledardebatt i SVTs agenda styrde programledarna vid ett par tillfällen in debatten på Sverigedemokraterna Flera partiledare, i synnerhet Göran Hägglund KD passade då på att gå till hårt angrepp Agendas upplägg till trots tillhets inte Sverigedemokraterna att delta Vi hade inför denna debatt påpekat det orimliga i att vi stängs ute från debatterna inför valet inte minst med tanke på att flera av riksdagens nuvarande partier vid tidigare val tillåtits delta utan att först ha passerat 4% spärren till riksdagen I opinionsmätningarna har SD det senaste halvåret konsekvent haft ett högre genomsnittligt stöd än Kristdemokraterna och de senaste månaderna även större än Centerpartiet Vissa mätningar har placerat SD som Sveriges fjärde största parti. SVTs agerande där man först utestänger oss från debatten och sedan bjuder in riksdagspartien att oemotsagda framföra falska beskyllningar och kränkande omdömen om vårt parti var så magstarkt och demokratiskt tvivelaktigt att vi beslutade oss för att anmäla agenda till granskningsnämnden för bristande opartiskhet. Det brukar förvisso inte leda någonstans, men för oss är det en viktig markering. Ja, nu när jag ändå har det här veckobrevet framme så ska jag passa på att läsa resten. Det är två om till och jag börjar med eh, om extrem EU-minister. Statsministern har efter lång tid av spekulationer nu utsett folkpartisten Birgitta Olsson till ny EU-minister. Det är knappast ett okontroversiellt val. Birgitta Olsson har sedan hon trädde in på den rikspolitiska arenans ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Ett uttryck för en rad uppfattningar som med svenska mått mätt kan betraktas som direkt extrema. Avskaffande av Kungahuset och en svensk NATO-anslutning ett par exempel. Dock inte de värsta. I en debattartikel på Sveriges nationaldag 2001. Plederade Birgitta Olsson för att citattecken avskaffa Sverige. Bland annat skrev hon. Det är dags för oss som kallar oss för världsmedborgare att damma av världsfederalismen som vision för en mer rättfärdig värld. Genom att sträva efter en global union med federalistisk statsskick. Varje land ska avstå delar av sin nationella suveränitet. Genom en global rättsordning kan mellanfolkliga konflikter lösas fredligt. En världslag ska stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och hävdas genom världspolis. Olson har mig vetligen aldrig tagit avstånd ifrån eller försökt nyansera sitt uttalande. Valet av Birgitta Olson får därmed ses som talande för den borgerliga regeringens EU-politik. Och hon kommer säkert att ta sig an arbetet med att implementera Lissabonavtalet med stor entusiasm. Så sent som i mellandagarna skrev Birgitta Olsson en debattartikel i korren med rubriken Tillåt bönutrop från svenska minareter. Vi har många som besökt muslimska länder och kan intyga att bönutropen inte är mer störande, starkare eller speciella än ringande kyrklockor om söndagarna. Stöka grannar det vara ett större problem än religiösa ljud. Jag har naturligtvis respekt för Birgitta Olsons starka åsikter. Men det skrämmer åtminstone mig att den här typen av extrema uppfattningar nu nått ända in i Rosenbad. Och slutligen så tar veckobrevet även upp någonting som heter omkapardrama på DN-svenska. Ett kapardrama utspelade sig i Sverige i veckan. Sverigedemokraterna påstås ha kapat en opinionsmätning- Genom att, enligt Dens första version av artikeln, mobilisera horder av sympatisörer. Det rörde sig dock om en sms-omröstning arrangerad på texttv tv av TV4 och kanal 5. Horderna ska i själva verket ha utgjorts av 263 personer. Hur som helst stängdes omröstningen ner sedan SD fått nästan hälften av rösterna. Lika bra det. Vem som helst borde förstå att man inte kan mäta partisympatier på det sättet. Och då var förstås heller alldeles syftet med den aktuella omröstningen. Alltså att ge en rättvisande bild av opinionsläget. Snarare hoppas man väl att horder från samtliga partier skulle mobiliseras och på så sätt få fart på sms-intäkterna. Jag betraktar alltså det här som en tämligen löjlig sak. Men det faktum att 263 sverigevänner kan skapa en rycksnyhet på det här sättet säger något om den desperation som råder inom åtminstone delar av etablissemanget Vissa tycks ta varje chans att smutsa ner oss, ibland försöker de kanske en aning för mycket skriver då Jimmy Åkesson och sen med sverigvänliga hälsningar Ja, det börjar bli dags för en musikpaus och eh, de lyssnare som varit med några år vet ju att jag har en viss förkärlek för musik från USA och kanske främst från Louisiana Även om det numera blir mest äldre svensk populärmusik i mina program. Men för en månad sen så hörde jag i Sveriges Radios program Mitt i musiken att Bobby Charles avlidit 71 år gammal. Han tillhörde folkgruppen Cajuner som är ättlingar till de fransk-kanadensare som på 1700-talet utvisades från Kanada och bosatte sig i Louisiana's sumpmarker som då tillhörde Frankrike. Deras franska dialekt är utdöende men deras musik lever fortfarande. Bobby Charles han var ingen representant för cajun utan han ägnade sig istället åt den musik från södra Louisiana som kommer att kallas Swamp Pop. Han är mest känd som kompositör av några melodier som andra artister har framgångat med. De bäst kända det är väl See you Later Alligator med Bill Haley and His Comets. Och Walking to New Orleans med Fats Domino. Men jag väljer att spela en annan låt med Bobby Charles. Nämligen Lonely Street. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Ja, få kan väl som Ingerfim Mattsson häckla makten. Och jag tänkte läsa en del av vad hon skrivit med anledning av den aktuella och mycket märkliga domen i tingsrätten. Det är väl knappast någon lyssnare som inte vet att Arbetsförmedlingen döms till böter på 60 000 kronor av Stockholms tingsrätt för diskriminering av en muslimsk man som vägrade ta en kvinnlig vd i hand vid en intervju för en praktikplats. Arbetsförmedlingen drog nämligen in ersättning till mannen. Och man kan ju undra hur anställningsbar en sån här person är. Det blir väldigt enkelt att uppföra sig illa och sedan skylla på religiösa motiv- och då kan man ju leva på bidrag och svartjobb resten av livet. I Metro så uttalar sig en jurist vid Arbetsförmedlingen så här. Beter man sig illa när man är på väg att få en anställning riskerar man att få sin anvisning till programmet återkallad. Jag att det betyder att man inte får bidrag från Arbetsförmedlingen längre. Ja, det här ärendet drevs av den så kallade diskrimineringsombudsmannen Katrin Linna som i metro citeras så här. Det är viktigt att ingen är oartig. Men man måste kunna hälsa på olika sätt beroende på religion. Tycker jag att det här knappast har med religion att göra. Utan är väl mer ett sätt att se hur långt man kan gå. Utan att svenska myndigheter slutar vika sig för mångkulturen. I det här fallet borde man hänvisa den här mannen till länder. Där han inte behöver smutsa ner sig på detta sätt. Utan att påstå att det har inverkat i det här fallet så bör man ju känna till att nämndemännen som i tingsrätten utgör tre fjärdedelar av rätten utses av de politiska partierna i förhållande till det senaste uppnådda valresultaten. Och vi kan väl utgå från att domen kommer att överklagas till nästa instans hovrätten där de politiskt tillsatta ledamöterna är i minoritet. Och så här skriver Inger Siv då Adresserat till diskrimineringsombudsmannen Katri Lina. Ämne. Muslimsk man vann diskrimineringsärende. Ni har som ännu ett led i ett mot svenska arbetsgivare. Drivit en process mot Arbetsförmedlingen. På grund av att en muslimsk man vägrat ta en kvinnlig företagsledare i hand. Mannen har insett en tilligtjänst. Ett skattefinansierat skadestånd på 60 000 kronor. Muslimen hade givetvis på den svenska skattebetalarnas bekostnad genomgått en arbetsmarknadsutbildning. När han av Arbetsförmedlingen erbjöd arbete uppträdde han oförskämd mot den kvinnliga arbetsgivaren. Han hade inte bara vägrat att ta kvinnan i hand på grund av sina religiösa vanförställningar utan dessutom vägrat att hälsa på henne. På grund av sin attityd var han enligt arbetsgivaren inte anställningsbar och gick därmed misståndsens ersättning från Arbetsförmedlingen. Man behöver knappast vara Einsteins syster för att begripa att muslimen inte ville ha det erbjudna arbetet utan föredrog att leva på bidrag samt dessutom tillskansa sig ett generöst skadestånd för påstådd diskriminering. Vanligt att muslimer sätter upp hinder för att inte vara anställningsbara. Det är långt ifrån första gången en sådan knep används. 2007 startade Stadstedsnämnden i Lärjedalen i Göteborg. En halvårslång utbildning för tio somaliska kvinnor med inriktning på hotell och hushållsnära tjänster, det vill säga städning. Åtta kvinnor följde kursen som avslutades med en träff med en presumtiv arbetsgivare, en städfirma. Vid avslutningen kom flera av kvinnorna som under utbildningen varit helt normalt klädda i heltäckande klädsel, det vill säga burka alternativt niqab. Stedbolaget konstaterade att somaliskarna på grund av sin klädsel inte var anställningsbara. Jörg Larsson, enhetschef i socialkontoret i Hammarkullen, konstaterade Vi uppfattade att kvinnorna gjorde en klar markering att de inte ville arbeta. Självfares har man frihet att tro och klä sig hur man vill. Men om man sätter upp ett hinder så gör att man inte är anställningsbar. Har man då rätt till försörjningsstöd? Jörg fråga hade så sent som 2008 inte prövas i länsrätten. Diskriminering av en svensk kvinna. Eftersom muslimen vägrade att hälsa på kvinnan anser jag att han utsatt henne för diskriminering och kanske uppförande bör utredas av DO. Kvinnor får, såvitt jag vet, en svensk lag inte behandlas annorlunda än män. I Sverige har jämställdheten och genusperspektiv som bekant drivits så långt att till och med varannan skylt vid ögonställena ska avbilda en kvinna. I ett sådant läge kan en man i religionens namn givetvis inte tillåtas att kränka en kvinna genom att vägra hälsa på henne. Självklart ska en kvinna i jämlighetens namn behandlas exakt likadant som muslim i fråga skulle behandla en man i motsvarande situation. Jag förmodar att DO och DO-jurister håller med om att svensk lagstiftning ska gälla i Sverige. Eller? Frågetecken. På vilket sätt anser ni att det sådant beteende som denna muslim uppvisade egentligen mot den svenska kvinnan gynnar integrationen? Ekvationen går inte ihop. Nu burdas unga svenskar kallordet i Afghanistan på grund av att Sverige enligt förhörsminister Tollfors ...var garanterad de afghanska kvinnornas frihet och mänskliga rättigheter... ...som till exempel jämställdhet mellan könen får man väl förmoda. Men när muslimerna kommer hit på flykt undan krig och förföljelse som det brukar heta... ...är dessa fri och andra rättigheter ingenting värda. Då ska deras religiösa vidskäpligheter i religionsfrihetens namn... ...uppenbarligen vara överordnat såväl mänskliga fri- och rättigheter som svensk lag. Om dessa fundamentalister inte kan eller vill anpassa sig till vad som gäller i Sverige har de full frihet och sin demokratiska rätt att lämna landet och återvända till talibanien så skriver alltså Mattson. Siv Mattsson. hon har ett litet tillägg till det här ämne sin man vann diskrimineringsärende 2 med anledning av Sveriges märkliga och orättfärdiga diskrimineringslagar föreslår jag att ni begrunda nedanstående detta citat av Spaniens för detta premiärminister José Maria Aznar. I ett föredrag på Georgetown University i Washington i slutet av oktober 2006 hävdade Aznar att den mångkulturella politiken i Europa har misslyckats. Jag är emot denna idé. Den delar våra samhällen och försvagar dem. Multikulturalismen skapar varken tolerans eller integration att godta olika lagar beroende på etnisk ursprung eller på religion är ett mycket allvarligt misstag. Det är ett av skälen till att multikulturalismen är ett mycket mycket allvarligt misstag i Europa. Och Inge hon fortsätter att skicka brev till Deo Katrilina. Här har vi ett annat ärende. Kan svenskar diskrimineras? Enligt lagen om hets mot folkgrupp och diverse regler om diskriminering kan inte majoritetsbefolkningen det för svenskarna utsättas för hets mot folkgrupp eller diskrimineras. I ett uppgift från Migrationsverkets juridiska expertis är alla som bor i Sverige, det vill säga fått permanent uppehållstillstånd och eller svensk medborgarskap att betraktas som svenskar. Många invandrade anmäler svenska arbetsgivare, hyresvärdar, restauranger med mera med mera för diskriminering och tilldöms stora skadestånd. Nu senast valde musrins man detta arbetsfria tillskott i till socialbidragen genom att vägla hälsa på en kvinnlig arbetsgivare. Alla är svenskar. Men eftersom dessa invandrare enligt Migrationsverkets juridiska expertis är svenskar tillhör de ju per automatik majoritetssamhället och kan således inte diskrimineras. De kan inte heller utsättas för hets mot folkgrupp Eftersom de i sin egenskap av svenskar inte tillhör någon minoritet. Hur kommer det sig då att DIO på skattebetalarnas bekostnad driver så många diskrimineringsfall? Det kan väl inte vara svenskar, det vill säga tillhör majoritetsbefolkningen i vissa fall, och invandrare, det vill säga tillhör en minoritet i andra fall. Att det de facto förhåller sig så som Migrationsverket konstaterat bevisas ytterligare av medias rubriksättning när det gäller kriminella och terrormisstänkta invandrare och så hänvisar sig till bilaga 1 som har rubriken då. Alla är svenskar, en liten exempelsamling Jag ska bara ta några få exempel Svensk gripen för danskt miljonrån Polisen grep en 25-årig svensk misstänkt för delaktighet i miljonerånet i Brönnby i Köpenhamns utkant i augusti 2008. TTDN. Det visas sig att svensken var en kriminell libanes som suttit i fängelse för ett bankrån i Beirut och bara bott några år i Sverige. Sen har vi ett exempel till. Svensk misstänkt för tysk rekordrån i Aftonbladet i juni 2008. Svensk fotbollsspelare misstänkt för tysk jätterån i TV4. Den svenska fotbollsspelaren är kongoles. Ett exempel till tar jag då. Svensk dömd till fängelse i Turkiet. Den svenska medborgaren stod inför rätta på julafton anklagad för att propagera för ett numera förbjudet parti på kurdiska. Svenska Dagbladet i januari 2010. De fem svenskar som greps på sypen för stöld inbrott kontokortsbedrägerier visar sig vara fem afrikaner bosatta i Sverige. Ett exempel till svensk fängslad i Libanon och svensk dömd till fängelse i Beirut. Svenska Dagbladet 2002. Svenskarna är libanes och kom till Sverige med hjälp av ett falskt visum efter att ha deserterat från den libanesiska armén. Och det finns många fler exempel på det här så kallade svenskar som då berättas om i media. Jag har på sd hemsida som är www.sdkurieren.se .se alltså, kan man läsa följande det Uttalande av Jimmy Åkesson avveckla DO med anledning av det uppmärksammande fallet där en muslimsk man med diskrimineringsombudsmannens hjälp tilldöms skadestånd efter att i samband med en allställningsintervju har vägrat att skaka hand med en kvinnlig chef återaktualiserar Sverigedemokraterna sitt tidigare framförda krav på att diskrimineringsombudsmannen bör läggas ner Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommenterar Deto i sin nuvarande form bör omedelbart avvecklas. Vi behöver inte en skattefinansierad myndighet som bekämpar svenska traditioner såsom adventsljusstakar och kyrkliga skolavslutningar och som utverkar skadestånd åt muslimska fundamentalister som vägrar att anpassa sig till de normer och sociala koder som vår samhällsgemenskap är byggd på. Och på det här har de fått en väldigt massa kommentarer här på hemsidan. 31 stycken var det igår. Och en av många kommentarer lyder så här då. Gör denna handskakning och deos agerande till en valfråga. Det kokar av inska på arbetsplatserna kan jag lova. Ja, nu tänkte jag ta ytterligare lite musik. Och eftersom Haiti fortfarande är så mycket i media. Så jag har letat fram ett band med så kallad French music och det här kanske inte är representativt för dagens musik i, Havar, i, i Haiti eftersom jag har haft det här bandet i 30 år. Men det här är i alla fall några minuter med Les Engions. Ja det här är Radio SD. Det var alltså musik från Haiti. Nu tänkte jag titta till några av våra årsmöten. Och jag kan börja med att nämna att SD i sam, har en ny ordförande, Carola Särke. Efterträder kommer kommunfullmäktigledamoten Eva Rämnebratt. Eva kvarstår som ledamot i styrelsen. Och även den andra kommunfullmäktigledamoten i Haninge, Roland Gustafsson, blir kvar i styrelsen. Till SD Västra Södertörn. På deras årsmöte så fungerade jag som mötesordförande. Och man kan hitta en rapport från mötet på SD Kuridens hemsida. Jag ska läsa den. Överst en bild på den nya styrelsen. Och texten lyder så här. Den 7 februari var det dags för SD Västra att hålla årsmöte. Ledande nog hade ett förhållandevis stort antal medlemmar från de i regionföreningen ingående kommunerna mött upp. Av verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande Robert Stenqvist framgick att år 2009 för regionföreningen Västra var var såväl hektiskt som framgångsrikt. Ett stort antal utdelningar har genomförts med viss koncentration till Botkyrkan. Kvitto på dessa aktiviteter gavs vid EU-valet den 6 juni då det visade sig att Nykvarn, Stödertälje och Botkyrka var de kommuner där partiet lyckades bäst i Stockholms län. I Nykvarn noterades över 4 procent. Det är också den enda av de föreningen ingående i kommunerna där vårt parti genom Anders Berglund för närvarande är representerat i fullmäktige. Detta förhållande kommer säkerligen att förändras betydligt i valet i september. Robert Stenqvist omvaldes till ordförande och Kristoffer Jonsson till vice ordförande till lika kassör. Håkan Borg fick förtroendet att bekläda den nytillsatta posten som andra vice ordförande. Ordinarie styrsledamöter blev Östen Granberg, Eddy Landqvist, Ingmar Jung och Boris Trifunovic. Till supplianger utsågs Tommy Hansson till lika sekreterare, Nader Hilavi samt Kalle Vimäkenen. Till revisor och revisorsuppligang valdes Arnold Boström respektive David Long. Sverigedemokraterna i Västra Sudetörn har redan kavlat upp hårtärman inför valrörelsen och är i full färd med att finkamma de respektive kommunerna på kandidater inför kommun- och landstingsvalen. Ja, så över till distriktårsmötet för SD Stockholms länsdistrikt handlingarna är utskickade och lär vara hos medlemmarna i början på nästa vecka men jag har ett extra av här framför mig och kan börja med att konstatera att distriktet Östra Stockholms län utgörs av länets samtliga kommuner utom Stockholms stad som utgör ett eget distrikt dessutom ingår Gotland. Den styrelse som valdes på årsmötet 2009 det bestod av personer ordförande Arnold Boström Huddinge, viceordförande ordförande Robert Stenkvist Botkyrka, ledamot Staffan Ahlberg Österåker och Eva Remnebratt Haninge, suppliant David Verkvist Nacka och Tommy Hansson Södertälje. Dessutom ingick som SDU-representant i början på året Erik Myrin från Nacka och Louise Eriksson Stockholm kom då i december. De kommunföreningar som verkar i distriktet är följande. SD Haninge-Nynäshamn, SD Huddinge, SD Järfälla-Upplandsbro, SD Sigtuna, SD Upplands-Väsby och SD Västra Södertörn som då består av Bortkyrkan Kvarn, Salem, Södertälje samt dessutom Gnesta som ju tillhör distriktet SD Sörmland. Under året så har det bildats arbetsgruppen SD som vid Och ytterligare arbetsgrupper är underbildande i Nacka, Värmdö, i Nortelje samt i Tyresö. Sen noteras de kommunala mandaten. SD besätter närvarande nio mandat av de tolv som vanns i valet 2006. Två stycken vardera i Haning och Huddinge. Och ett i Järfälla, Nykvarn, Sigtumna, Upplandsbro, Upplandsvästby. Sen kommer vi till utdelade flygblad. Och eh, det står så här. En av partiets basverksamheter är flygbladsutdelning till hushållen i distriktet delades det ut 175 400 flygblad och tidningar under året och vi kan notera att det är en betydande ökning jämfört med 2008 från 65 150 till alltså över 100 000 ökning till 175 400 men så har vi också haft två val under året och mest delades det i Lidingö 42 850 i Botkyrka 20 500. Huddinge 20 50. I Nacka delar man 15 950. Järfälla 15 800. Och i Haninge 12 600. Och jag, jag kan ta även övriga kommuner i distriktet. Bokstadsordningen då. Danderyd var tydligen inga delningar. Ekerö 4 Gotland finns ännu inget noterat. Nortelje 7800, Nykvarn 3400, Nynäshamn har det tydligen inte delats nått. Salem 4650, Sigtuna 5000, Solentuna 2250, Solna 2600, Sumbeberg 1200, Södertälje 2400, Tyresö 1650, Täby 2800. Upplandsbro 500, Upplandsresby 200. Tydligen ingenting i Vallentuna. Däremot i Vaxholm 4500. Och Värmdö 4650. Och Österåker tydligen heller ingenting. Och dessutom så kan nämnas att under året så gjordes två postutskick i Västra Södertörn. Totalt drygt 21 000 tidningar. Och i Gnesta så delades det ut 3650 Troligtvis tidningar också då. Och när det gäller delningar så kan vi kanske nämna då att i Stockholms stad så delar man under 2009 ut 16 450 stycken. Och det är väl den här mest tidningar. Sen står det några rader om Radio SD. I Stockholms närradio 88 MHz. SD Stockholms Len samarbetar med SD Stockholmstad som har sändningsrätten. Radio SD har en egen hemsida www.radiosd.se där tidigare program finns. Sen har vi hemsida. Distriktet har en egen hemsida. www.stockholm.sverigedemokraterna.se med länkar till lokala hemsidor. Jag kan ta den här adressen en gång till då för distriktets egen hemsida. www.stockholm.sverigedemokraterna.se Sen står det lite om valet till Europaparlamentet. Så här. I årets val ökade partiets röstandel i distriktet från 0,7 2004 till 2,1 I tre kommuner nådde vi över 3 procent. Vårdkyrka 3,1, Nykvarn 4,1 och Södertälje 3,3. Kyrkovalen. Större del av distriktet ingår i Stockholms stift, resterande i Stränges stift eller i Uppsala stift. I valet till Stiftsfullmäktige i Stockholms stift ökade SD från 1,8 2005- till 2,6% och behöll sina två mandat. Det ena tillföljde distriktet i Huddinge Botkyrka-valkrets. Arnold Bostöm fick det mandatet. Där partiet eröll 4,4%. I valen till kyrkofullmäktige fick distriktet med 6,7% två mandat. Det var Arnold Bostöm och Lars Johansson som fick de mandaten i Sankt Mikas församling i Huddinge kommun. Vi hade kandidater ytterligare tre församlingar dock utan att nå fram till mandat. Sen finns ett stycke om möten media. Under året hölls i distriktet sex välbesökta utbildningsmöten anordnade av Jens Landersson från SD Syd och Robert Stenqvist. Fördagshållare förutom Jens var Stellan Bojerud Anders Sundholm samt en mediekonsult. Vår ombud Närvarade mangrant i partiets landstagar i Ljungbyhed. En motion om sänkt skatt för pensionärer lades fram. Och vi var representerade vid konferensen i Örebro. En lång artikel av Robert Stenqvist, Katarina Wengstott och Tommy Hansson om samhällets brist på reaktioner i politiskt våld publicerades i Länstidningen. Tommy har fått ett drygt tiotal artiklar publicerade i Länstidningen och södertälje -Posten. Han har även deltagit i en debatt i kanal 7. Det är lite vad som står i verksamhetsberättelsen för distriktet SD Stockholms län. Ja, jag har samlat lite blandade nyheter så här på slutet. En del har legat och samlat damm. Men jag börjar i alla fall med en burka nyhet från sd -kyrins hemsida. Där står så här. Postkontor rånades av burka... Ledda. På lördagen fick två burkaklädda rånare med sig motsvarande 46 000 kronor från postkontor, skriver Expressen. I tron att det rörde sig om två muslimska kvinnor ska personalen lätt burkaparet genom dubbla säkerhetsdörrar till postkontors bankavdelning, varpå de två männen drog vapen och tvingade till sig pengar från både personal och bankkunder. Frankrike diskuterar för närvarande burkaförbud och regeringspartiet UMP har lagt fram ett parlamentsförslag som av säkerhetsskydd skulle göra det förbjudet att andra burka i offentliga miljöer. Och jag kan tillägga att i Expressen så står det också att klädseln anses inte förenlig med citat franska värden. Sen har jag några rader från Växjöbladet från december 2009. Rubriken är halvera flyktingmottagandet. Lässebo i ett nytt avtal med Migrationsverket. Halverar Lässebo antalet kommunplacerade flyktingar som ska tas emot. Från årsskiftet kommer man ta emot 20 personer per år att jämföra med tidigare 43 per år. Beslutet fattades i politisk enighet i måndagens möte. En avgörande faktor bakom beslutet är den växande arbetslösheten. Det står också så här kan vara intressant att få det upprepat. Finansiering av flyktingmottagandet sker via statliga medel. När ett nytt avtal skrivs får kommunen en engångssumma på 600 000 kronor. Den ska täcka kostnader för personal och administration. Utöver det betalar staten ut olika schablonersättningar per individ. För vuxna är den 189 400 kronor. För 65-plussare 69 900 kronor. Och för barn under 16 år 116 300 kronor. Pengarna används i skolgång och bidrag för den enskilde. Bidragen minskas om och när personer får arbete. Så stod alltså i Växjöbladet i december. Sen har jag Sydsvenskan från förra månaden. Med rubriken ensamkommande flyktingbarn. Skåne ska skapa 150 nya platser. Då bland annat så här. Flera kommunalråd uttrycker missnöje med att Migrationsverket inte fullt uttäcker kommunernas kostnader för ensamkommande flyktingbarn. Andra påpekade att det i år står inför ett kommunalval och att det kan bädda för Sverigedemokraterna om kommunerna måste skära ner på vissa kärnområden för att satsa pengar på flyktingboenden. Björn Eriksson, som alltså är regeringens samordnare i de här frågorna, obegillade det här resonemanget. Det är fel sätt att tackla ett problem. Om Sverigedemokraterna får sätta agendan har vi svikit huvudtanken. Flyktingar är ju en nationalekonomisk gåva, sa Björn Eriksson. Som uppmanade kommunalråden i Skåne att snabbt skapa en hållbar lösning på platsbristen. Annars ställs det lagom till valrörelsen inför en ny skriande kösituation. Sen har man bland de fakta man framför här noterat då att 80% av flyktingbarnen, skriver man här då, är pojkar. 80% är 17-18 år. 80% av dem är afghaner och somalier. Och jag har ju tidigare påpekat att min uppfattning så det är inte frågan om barn utan ungdomar. Men det passar man ju på att förtiga. Ja, så har jag också en notis från DN från november förra året. Och den har rubriken Sveriges radio i topp på förtroendelistan. Och ur texten det är professorerna Sörn Holmberg och Lennart Weibull vid Göteborgs universitet. Som årligen mäter svenska folkets förtroende för olika samhällsinstitutioner. I år toppas listan av Sveriges Radio som 79% har stort förtroende för. Ja, vi som vet hur bilden av partiet som ges i Sveriges Radio avviker från verkligheten. Har ju anledning att vara lite bekymrade över att svenska folket kanske inte förstår att genomskåda vinklingarna och ibland lögnerna om partiet Ja, jag vill också passa på att tacka Leif och Sten i Stockholm samt B. Olsson i Sundsvall för välkomna bidrag till verksamheten Vill ni kontakta Radio SD så är det på adressen Radio SD, Box 20085 10460 Stockholm Alltså Radio SD, Box 20085 10460 Stockholm kan också skicka e-post till mig, arnold.bostro, snabbula, sverigedemokraterna.se Ja, för att få lite balans i musikvalet idag så tänker jag avsluta dagens program med ett antal melodier från Slagerkavalkaden. Den här gången så är det nummer tre filmmelodier och vi hinna med att höra sven Sandberg, Edvard Persson, Tutta Rolf och kanske också Nils Poppe. Vi får väl se och höra. Tack ska ni ha för idag och på återhörande.